Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді. Переклад Де Труценко. Розділ 45. Романтизм Троя. Коли о півночі вибігла з дому, Трой спочатку забив віку труни, щоб ніхто не побачив Фані з дитиною. Покінчивши з цим, він піднявся на гору. Нероздягнений упав на ліжко і пролежав до ранку у важкому душевному сум'яті. За останню добу на нього немалосердно сипалися удари долі, Минулий день склався зовсім не так, як він хотів його провести. Якщо людина прагне змінити лінії своєї поведінки, їй доводиться боротися не лише з власною відсталістю, а й з обставинами, що ніби на зло обертаються проти неї. Отримавши від бачаби 20 фунтів, він додав до цієї суми все, що йому вдалося розшукати у себе: 7 фунтів 10 шилінгів. У нього в кишені були 27 фунтів 10 шилінгів, коли він рано вранці виїхав з воріт садиби, поспішаючи на побачення з фані Робін. Прибувши з Кестербриджа, він залишив коня і колясу в корчмі. Була за п'ятдесята, коли він прийшов до мосту в нижній частині міста і сів на перилах. На вежі вибило десяту, але фані не було. Натоді її вже вбирали в саван. Минуло чверть години, потім ще півгодини, поки трой чекав, йому згадалася та халепа в церкві. Вже вдруге вона не приходить на важливе побачення з ним. Він зупалив заприсягся, що це буде останній раз. Прочекавши її марно до 11 години, він встиг вивчити кожен лишає на камінцях. І монотонне дзюрчання води під мостом почало наводити на нього тугу. Нарешті він зістрибнув з перил, пішов до корочмінь, запрігши коня, поїхав на перегони, з гіркою байдужістю, позираючи на минуле і необачно кидаючи виклик майбутньому. На перегонах він пробув якусь часину, потім повернувся в місто і залишався там до дев'ятої вечора. Та образ Фані повсякчас переслідував його. Вона бачилася йому такою, якою з'явилася перед ним у похмурих сутінках суботнього вечора. І притім він відразу чув закиди бачеви. Трой поклявся, що не гратиме, і дотримав своєї клятви. На дев'яту годину вечора, коли він виїхав з міста, гроші його зменшилися лише на кілька шилінгів. Неквапливим клусом він їхав до Ведербері, і тільки тепер йому спало на думку, що, може, хвороба перешкодила фані прийти. Цього разу вона ніяк не могла помилитися. Він пошкодував, що не лишився в кестербриджі і не допитався про неї. Вдома він спокійно розпріг коня і увійшов до хати, де, як ми вже бачили, на нього чекав страшний удар. Тільки настало світати і предмети виступили з напівтемряви. трой схопився з ліжка і, нітрохи трохи не думаючи про те, де зараз перебуває батшеба, мало не забувши про її існування, спустився вниз і вийшов з дому чорним ходом. Він попрямував на цвинтар і довго там блукав, поки не розшукав порожню могилу, ту, що напередодні викопали для фані. Запам'ятавши її розташування, він поквапився у Кестербридж, замислено зупинившись лише на пагорбі, де востання бачив Фані живою. Діставшись міста, трой звернув у бічну вулицю і увійшов у подвійні ворота, над якими висіла табличка з наступними словами «Лестер – різьблення по каменю і мармуру». У дворі стояли тесані каменюки різної величини і форми, з вирізаними на них написами, де не були ще проставлені імена, бо вони призначалися для людей, які ще не вмерли. Зовнішність, манера говорити і поведінка троє так змінилися, і він до того був не схожий на себе, що навіть сам це усвідомлював. Купуючи пам'ятника, він поводився як непрактичний чоловік. Він не міг обмірковувати, розраховувати, економити. Його охопило на стримне бажання, і він став домагатися свого, як дитина вимагає іграшку. «Мені потрібен добрий пам'ятник!» Заявив він господарві майстерні, увійшовши в маленьку контору, розташовану в глибині двору. «Дайте мені найкраще, який у вас знайдеться за 27 фунтів». Це були всі його гроші. «У цю суму ввійдуть всі витрати?» «Все. Написи перевезення у Ведербері і установлення. Я хочу отримати пам'ятник зараз-таки, негайно». «На цьому тижні ми не зможемо виконати ваше замовлення?» «Мені потрібен пам'ятник негайно». Якщо вам прийде до смаку один з тих, що є у нас на складі, то його можна швидко приготувати. Добре, нетерпляче кинув трой. Покажіть, що у вас є. «Е, це найкраще, що є у нас, сказав каменяр, провівши його до доповідки. Ось, бачите, мармуровий надгробок, чудово оброблений, з медальйонами на відповідні теми. Ось те, що ставиться в ногах, також малюнка, а ось і могильна плита. Саме полірування цього комплекту обійшлося мені в 11 фунтів. Матеріал найкращий у своєму роді. І я гарантую вам, що він витримає дощі та морози і простоїть 100 років без єдиної тріщини. І скільки за все? Що ж, я можу вирізати ім'я і доставити пам'ятник у Ведербері за названу вами суму. Зробіть мені це сьогодні і я негайно вам заплачу. Різьбер погодився, дивуючись, що так поводиться покупець, воді з якого немає й натяку на жалобу. Потім трой написав кілька слів, що становили надгробний напис, розрахувався і пішов. О другій половині дня він повернувся і побачив, що напис майже готовий. Він постояв у дворі, поки пам'ятника вантажили на віз. Провів його поглядом і звелів двом найметам, які супроводжували його, дізнатися у церковного старости, де могила особи згаданої написі. Вже зовсім смеркло, коли трой вийшов з Кестербриджа. Не звучи в руках досить важкого кошика, він похмуро ступав по дорозі. Часом він зупинявся перепочити десь на мосту або біля воріт, причому на хвилину ставив свою ношу на землю. На півдорозі він зустрів на возі тих найметів, запитав, чи поставили вони надгробок і, отримавши свердну відповідь, рушив далі. Трой прийшов на цвинтар о десятій вечора і відразу ж пішов до могили фані. Її поховали коло північного, її поховали, коли. Її поховали, її поховали коло північного фасаду дзвіниці, її майже не видно було з дороги Донедавна це місце було занедбане, там валялися камінці і росли кущі вільшаника Але тепер його розчистили, бо на цвинтарі ставало вже тісно Тут і був поставлений пам'ятник – стрункий, білосніжний Він виступав з моруку, складався він з двох надгробків Споруджених в узголів'ї і в ногах, і з'єднаних мармуровою плитою в середині якої виднілося заповнене землею заглиблення, де можна було посадити квіти. Трой поставив кошика біля могили і на кілька хвилин кудись зник. Коли він повернувся, в руках у нього були заступі ліхтар. Трой посвітив на пам'ятника, щоб прочитати надпис. Потім він повісив ліхтаря на нижню гілку тиса і став виймати з кошика цибулини і саджанці різноманітних квітів. Потім він повісив ліхтаря на нижню гілку тиса і став виймати з кошика цибулини і саджанці різноманітних квітів. Там були пучки пролісків, цибулини гіанцинтів і крокусів, фіалки і махрові маргаритки, які повинні були розквітнути ранньою весною, а для літа й осені – різнокольорові гвоздики, конвалії, незабудки, логовий шафран та інші квіти. Трой розклав квіти на траві і почав з незворушним виглядом їх розсаджувати. Проліски облямували могильну плиту, інші квіти були розміщені в заглибині. Крокуси та гіацинти були розсаджені рядами. Частину літніх квітів він помістив у зголів'ї і в ногах. Конвалії і незабудки над серцем. Решту квітів посадив у вільних проміжках. Перебуваючи в стані прострації, Трой не помічав, що ці романтичні примхи, продиктовані каятям, досить безглузді. Риси свого характеру він успадкував від пращурів, які жили по обидва боки Ла-Маншу, тож йому бракувало душевної гнучкості, як буває в англійців. Зате притаманною йому була типова для француза відсутність почуття міри і схильність до сентиментальності. Ніч була похмура і темна. Ліхтар Троя вихоплював з пітьми два старі тиси, сягаючи своїм промінням мало не по хмари. Аж ось велика крапля дощу впала на руку Троя, друга потрапила у ліхтар. Свічка засичала і згасла. Трой добряче змурився. Йшлося вже до півночі, Накрапав дощ, і чоловік відклав роботу до ранку. Він пробрався навпомацьки вздовж стіни, переступаючи в темряві через могили, і нарешті опинився біля північного фасаду дзві... дзвіниці. Тут він увійшов під портик, опустився на лаву і заснув.